Mena ba, bi astetik behin bezala telefonaren bestaldean gure askapenako kolaboratzailea daukagu Arratsaldeon Fagun. Arratsaldeonneri. Eta gaur ere hainbat eh, kontu, hainbat kronika ekartzen dizkiguzu, lehendabizi EHL-ko topaketak Donostian burutu direla, ezta? Bai, internazionalismoa eta eskola herriarekiko elkartasuna E eh, urtean bain eh, izaten dugu bizita eh berezi hau konkretuki Europatik etorritako eh 14, am 14 hiri deferentatik eh etorri zitzaigun lagunak, eh, berrogei lagun bat eh, Donostian eh, izan genituen, eta bertan eh, bueno, preso eta refuxetuen aldeko eh kale giran edo enkarteladan parte hartu zuten joan den, duela eh, bueno, di azte, os, eh, azken, oztiralean, eta, eta bueno, oso, oso aberazgarri izan da batez ere eh, informazioa eta koordinazioa prestatzeko, eh, esan gura txoa da haieke euren herrietan egiten duten lana, Eh, kontuan izan behar dugu, ba, bueno, Ameri Latinoamerikan eta Erta Amerikan badaudela, Euskal Herriaren lagunak ere bai, baina, baina zaia egiten, egiten dela, eta eh, Atlantikoa zerkatzea eh, olako, bueno, prestatutako at azteburu batean parte hartzeko. Orduan, bai, Bretaña, Suiza, Danimarca, Berlín, eh, Londres, Dublín, Burdeos, Madrid, Málaga, Milano, Torino, Florencia eta paizos catalanes izan dira, representatua izan direna que donaztian. Eta, eta, bueno, manifestazioan eta elkartasuna dirazte kozgain, ba, ukeri izan dute... Euskal Herriko eh, hainbat eragilekin biltzeko eta lehenengo eskutik eh, informazioa jaso eta, eta gero bakoitzak bere herrietan elkartasuna bideratzeko. Mm -hmm. eh, kontuen izan behar gaur egun Euskal Herrian daukagun eh, momento politiko bere zionetan, historikoan, E, Gerota garrantzitsua bad dela elkartasuna, natxotetik e, izaten dugun elkartasuna, jasotzen dugun elkartasuna eta, eta horregatik e, pilak e, kargatuta bueno, bakoitzak bere, bere lekura errititi zen eta, eta eguneroko lanarekin jarraitzeko e, asmoarekin gainera. E, Donostian izan genun e, ostiral batean eta larun batean e, arrazaten izan genun itzordu, Eh, bertan, bertan ere bai hainbat eh, hain eh bilera eta eta ekitaldi eh, bueno part, ekitaldi han parteatzeko izan zuten konkretuki konkretuki ba Eperra, e e, arrazateko preso baten, preso gaixo baten e, berri eta, eta egorea izan dute, lekukoak izan dira, eta konkretuki arrazaten parte bat duzuten e, e, manifestazio batean, eta gauez, e, arrazateko gazetzean e, on bueno, omenez egindako afari internacionalista eta jai internacionalistaan ba, parte hartzeko eta gozatzeko aukera izan zuten. Beraz, danak pozik e, gure lagunak e, direlako Euskal Herriko, Eskandarriaren lagunak eta eta eta oso oso baloreazio positiva egiten du Basquepenatik eta eta eta, eta ikusi, ikusi da, ikusi da haiek haien balore ezetan eta, eta eta ikusiko da datozen ilabetetan eh ba, izango dugun o, o, aien aiek egin dako ekitaldien berri eta eta elkartasuna jasoko dugu apur bat e, zen hilabetetan. Eta pentsatzen dut e, oso berezia izan behar dela ba, ostiralero edo azken hilabetero e, enkartela da oietan e, parte hartzen dutenentzat entzat edo presoen senidentzako ba, kanpotikan etokortz, etortzea jendia eta bateitea ba, beraien borrokarekin ezta? Bai, bai, bai, bai. Kontuan izan hizkuntza eh, desberdinak, eh, aurpegi, aurpegi desberdienak, eh, eh Europako iparraldetik batzuk, eh keltiko esferak eta eta hor jendeak bai zenidek eh, sorpresa andia dute, Eh, verda, verda denbora pixka bat está eh gertu tutti eta konfianza eh bereganatzeko baina, baina ikusten zen konstituzio plaza nonaiko konstituzio plaza eh zenide ke tabertan el carter el carter txanperde lagunen aurpegiak se unki unki duras en Eta Burdeoseko hiru ba, lagunek parte hartu zuten mikro, mikroan mikroartu eta eta itz batzuk, e, kenyi zizkieten zenidei eta, eta oso osoun oso kigarria eta oso, oso une polita benetan e, ze, ze gero izan zigutena, e, zenide izan da zepena, ez izatea denbora gehiago, Aiekin eh, lasai solasteko lasai eh, denbora izateko, erakusteko eh, donostiako inbate txoko, lekuak, eh, tabernak. Eta, baina, bueno, kontuan izan berdugu, bai, oso azte burua kompactoa dela, egun eh, batean donosti goizeptike gauera eta taborrengo gunean errazaten, baina hori hor geratzen dira, benetan, eh, imprezioak eta, eta emozioaren eh, argazkiak, ez da bear rescua de la ikustea kampotik ere eh, gure, gure borroketa egoera eta eh, gure preso tarfujetunalde badaudela lagun asko egun erro egiten dutela lan eta eta hor ore eh, esenifikatuta da enkartelado reta eta eta horregatik hainbat zenidek ez dutela ahaztuko. <hazitzen> eta beste ekimen baten kronika ekartzen diguzu ere ba, Joan den larun batean Nafarroa bizirik izan zen e, Iruinan eta zuek ere askapenakoek eta internazionalistek e, bertan egon zineten Bai bai oso italdi ere oso, oso oso oso polita oso indartua 20000 pertsona e, bildu bildu ginen ikolerriko e, e, iriburu historikoan, iruanean e, eta 500 urte beranduago esta sutik e, Nafarroatik sutik dagoela erakusteko guk e, konkretuki sutao internazionalistan parte hartu genuan eta eta bueno Espainiatik edo Espainia e, Espainiako e, erreinutik independentzia lortu genuen herrien e, e, banderekin eta kartelak eta izenak eta e, representazionekin ba ba konkistaren e, ser en beste aldea, eta era kutxi genun eta eta hori da hori izan zen eh Iruña bizi bizi genuena. Millaka persona eh lagun, e, oso giro ederra eta eta reivindicazioa ez da nahiko dela posten ordegariro eh hori sala tu bear está conquista e, conquista batun sala eta baina aldi berean e, herri bat bizirik dagoela e, naforro na naforro na naforro sutik e, e, irungo dela eta eta eta bueno bai makumeak e, bai gizon gizon makumeak e, e, umeak gena que iruñean martetu ziren eta eta oso oso oso experiencia benetan interesgarria bai eh uztartzeko e, internazionalismo eta independentziaren aldeko eh aldarriak baita gure herriaren sustraiak eh ba zuztik eta tinko mantentzen direla erakusteko bebai gainera gainera bueno Latinoamerikatik eta eta einbat eh esan digute esan digute uz, garrantzitsua dela batez ere konton izan Espainiako ez, enprese ba, egiten duten e, lapurke, lapurreta eta, eta baliobide ber, bertako Latinoamerikako gorrien baliobide naturalen xuatzea edo lapurreta ba, salatzeko zalatzeko e, e, e, ekimena, ekimena zela Eta, eta hori erakusten da, ba, ba, ikurretan, eh, herri bakoitzeko ikurretan, edo, edo aien herriak independenzia elortu zuten eh, urtean. Zesken batean eh, gogoratu behar dugu, ba, berreun urte eh, mundu honetan eh, bueno, guretzako ba, bai berreun urte asko izan daiteke, baina ba, herri batentzat ez da asko, eta eta Argentina, edo Chile, edo edo olako herriek duela berrun urte soilik lortu zuten e, katea apurtzea eta eta bueno ba ordun nafarroak, e, nafarroak, e, baikorra baikorra izan, izan berda ba bueno jaian ertaniean e, aukera kateak apurtzeko e, izango be, izango dugun ordun e, horretan gaude eta eta hori zen irudikatu benuena ba, bertan, berdan iruneen izendako lagun guztiok Ba, oso ondo, fakun, mi eskerrek e, bi ekimen oien e, kronika, beti ere internazionalismoaren ikuspundutik, eta hemen bi aster arte. Ba, lehizkerrik asko zuei gure mesua zabaltza gatik eta, eta egon gara nahi duzunean.